Misiune specială 31. Podul din Clerval Cuibărit într-o buclă a râului Dups, târgușorul Clerval n-are decât un cusur, dar un cusur peste care nu se poate trece în timp de război. Are un pod metalic în stare să susțină până și tankurile. Situația lui privilegiată cât privește trecerea apei în direcția Belfort e atât de evidentă încât până și ofițerii de stat major și-au dat seama. Așa încât... La o mie de kilometri de acolo, ignorând cu totul situația locală, câțiva gânditori galonați au hotărât că ar trebui să ne asigurăm exclusivitatea podului cu orice preț. Elementar și copilăresc. E de ajuns să înfigi un steguleț pe hartă chiar pe locul podului, așa cum înfigi un ac într-o figurină de ceară, pentru formulele magice ale marii vrăjitorii a statului major. Și rezultatul e practic dobândit. În mod accesoriu, vraja se completează cu un mesaj categoric și cifrat. Să fie luat cu orice preț podul Clerval, pentru trecerea blindatelor armatei întâi franceze. Cei câțiva palașutiști care tocmai se plimbă prin partea locului vor lua asupra lor amănuntele. Comandantul Sico ne comunică mesajul. Dar, domnule comandant, e o nebunie. Sunt de acord să ocupăm târgul Clerval și podul. Va fi greu, dar nu imposibil. Dar ar trebui să fim siguri că, în ceasul următor, primele blindate ale armatei intii franceze vor fi acolo ca să preia schimbul. Altfel, nemții vor contraataca cu forțe sporite și nemătură. Iar elementele de recunoaștere ale generalului de latră, se află, în ipoteza cea mai optimistă, la mai bine de o zi distanță. E un ordin imperativ al statului major de sub generalului König, așa că, în acest caz, vom lua podul din Clerval conform dispoziției din codul militar, dat fiind că supunerea constituie forța principală a armatelor și că ordinele date trebuie executate imediat și fără crăcnire. După vom vedea noi dacă vom mai fi aici ca să vedem. În 1940, una din cauzele înfrângerii noastre a fost, desigur, incapacitatea căretinilor care dădeau ordine de la 100 de leghe în spatele frontului, fără a ști nimic din ce se petrece pe câmpul de bătaie. Și iată că după patru ani o luăm de la capăt. Atâția oameni își vor risca viața, iar alții o vor pierde, executând ordinele unor imbecil vărți în birourile lor și care, dacă s-ar afla la fața locului, s-ar vărî ca guzganii în bortă, dezonorându-și nădragi. Firește, am luat podul Clerval. Atacați la ora 5 dimineața de 150 de machizari și 40 de parașutiști, cei 200 de nemți din garnizoană ni cedează către ora 10 dimineața. Suntem stăpâni pe sat și la îngrămădeală și pe un tren de mărfuri care a avut ghinionul să pice în gară în toiul luptei. Locomotiva? Ciuruită de gloanțe, perforante, scuipă jeturi de vapor prin zeci de orificii neprevăzute. Machizarzii au multe victime și vreo 30 de răniți grave. Toți parașutiștii mei sunt tefer și, fericire cu adevărat miraculoasă, Filip Dubosc își găsește părinți. Se ocupau cu exploatarea forestieră în Normandia, iar de un an de zile s-au instalat în masivul Jura. Nu știau, bineînțeles, că copilul lor minune e parașutist, iar el, la rândul lui, se aștepta la orice, în afară de faptul că își va îmbrățișa mama. Iată, prin urmare, totul e simplu. Așa cum a decis statul major, ocupăm clerval și deminăm podul, apoi așteptăm ca blindatele armatei întâi să ne facă nemaipomenita onoare de a utiliza cucerirea noastră. Sico, plecat după știri, vine pe la amiază. A luat legătura cu elementele de recunoaștere ale generalului de latră de Tasinii. Vai, logistica, pe cât se pare, a fost cu un strop sub nivelul așteptării, iar drăgărașii din armata regulată se află în pană de benzină la 15 km de noi, cu tancurile, tunurile, automitralierele și tot minunatul lor armament greu. Bravo! Am câștigat. Faptul că am prevăzut cele întâmplate nu mă face să bat monedă pe chestia asta. Tot greul cade pe umerii mei. Sico a plecat să caute mine antitank, machizarzii s-au deplasat din motive ce-mi scapă, iar eu sunt singurul comandant al unui amplasament lipsit de orice apărare în afară de cei 40 de parașutiști ai mei, foarte obosiți din cauza luptelor din cursul dimineți. Tabla de șah se prezintă rău. Nu avem de partea noastră decât un avantaj destul de șubred. Râul Dups ne protejează spatele, iar dacă nemții atacă, nu vor face decât venind dinspre nord-est. Singurul drum pe care o pot apuca este cel a cărui barieră se află în dreptul podului. Interzicându-le accesul aici, putem ține în condiții nu tocmai critice dacă suntem în proporție de 1 la 5. La 1 contra 10 n-am mai avea nicio șansă și dacă întâmplarea agravează disproporția, vom fi morți cu toții înainte de lăsatul serii. Am pus sub presiune de bine de rău cazanul locomotivei și pornind-o cu viteză foarte mică, am adus-o în dreptul barierei împreună cu două vagoane cisternă pe care le-am golit de petrol. E un baraj improvizat, dar îndeajuns de solid pentru a le interzice nemților să treacă. Aveam două scule antitank piaturi englezești strămoașe lipsite de strălucire ale americanei bazoca, 10 proiectile ca să le alimentăm, trei puști mitralieră, carabinele noastre, grenadele și curajul nostru de soldați încercați, precum și încrederea ce avem unul în altul, sporită de prietenie. 40 de oameni cu un armament de infanterie ușoară ca să apere o breșă de 800 de metri și nu avem speranță în ajutorul nimănui. Încă de la ora 5 după amiază, infanteriștii nemți încep să se infiltreze prin nord-estul satului. Sunt cam la 800 de metri și îi urmăresc prin binoclu, ne pierzând niciuna din mișcările lor. N-am dat decât un ordin. Lăsați-i să vină până în clipa când sunteți siguri că fiecare din proiectilele voastre își va face efectul. Nemții procedează ca la exercițiu, deplasând alternativ la modul clasic, când armele, automate, când trupa. Foarte circumspecți la pornire și desfășurați pe o mare largime ca să deruteze tirul nostru. Cu fiecare metru parcurs, încep să devină ceva mai imprudenți. La 800 de metri înaintează ca liorii, îndoiți aproape până la pământ, și făcând salturi de câte 10 metri. La jumătatea drumului, cum noi încă n-am tras, mulți dintre ei s-au liniștit, s-au ridicat din șale și merg fără grabă ca niște vânători amatori. Tăcuți și invizibili, așteptăm ca primii dintre ei să ajungă la 50 de metri. Încă nu, încă un pic, încă un pic. Ok! Prinși în focurile noastre încrucișate și de-a dreptul surprinși, nemții se răzlețesc. Cei care mai sunt în stare fac cale întoarsă și se duc să se ascundă. Ne-am câștigat un răgaz de cel puțin două ore. Dacă n-am fi intuiți în afurisitul ăsta de sat ca să apărăm podul, am putea manevra și noi la rândul nostru și să-i hăituim ca să le piară definitiv cheful de luptă. Am încasat-o din plin domnule locotenent. Da, dar dacă ofițerilor își cunosc meseria, acum știu cam câți suntem și că tot armamentul nostru greu constă în mitralieră. Vor sta pitiți atât cât să-și lingă rănile și să pună la cale un nou atac, și iar ori să ne pice în spate. Ei au rezerve, iar noi suntem 40. Sper doar să nu aibă artilerie mobilă în sector, Alminter puteți să vă pregătiți fundul. Pe la ora 7 seara, după două ore de așteptare insuportabilă, cu nervii întinși de să plănească, primim un mizilic din ceea ce ne așteaptă. Primele proiectile de tank germane șuieră pe deasupra barajului nostru. Dăm gata una după alta, două automitraliere și o mână de infanteriști. Apoi se dezlănțuie o luptă necruțătoare. Obuzele incendiare perforează din plin vagoanele cisternă, care explodează și ard puținul petrol namolos cel mai au pe fund. Clema e ucis lângă pușca mitralieră, nici măcar nu-i putem scoate leșul din pălălaia de care nu ne putem apropia. Klein îl va scoate totuși pe Paulus, care nu se poate mișca, căci are o schijă în craniu, un braț retezat și un picior pe jumătate smuls. Leonabur, sub foc și prin foc, se duce după Jvo. Unul din ajutanții mei, căruia o schijă i-a zdrobit rinichii. Încerc să fiu peste tot în același timp, dar nu realizez mare lucru din situația privită în mare. Ne batem înnecați într-un fum asfixiant și opac. L-am trimis pe Lonabur să aducă o mașină germană capturată în cursul dimineții și îi evacuează pe răniții noștri sub rafalele de obuz, la 2 km în spate, de cealaltă parte a râului Dubs. Ceilalți parașutiști se bat ca niște apucați, plâng de furie, de mânie și de mândrie. E momentul luptei în care nu mai ai nimic uman în tine. Când te încrâncenezi, să-ți vinzi pielea cât mai scump, adesea inconștient față de pericol, pradă unui singur gând. Scârnaviilor, lască mi o plătiți voi. Atins de un abuz spiat, tancul neptesc din frunte arde ca și vagoanele noastre. Carabinele noastre trag mai repede și cu mult mai bine decât puștile infanteriștilor nemți, barajul nostru de vagoane incendiate tot mai ține, iar locomotiva e solid instalată în mijlocul pasajului de nivel. Însă se lasă noaptea, nemții tot n a reușit să treacă de cala ferată și renunță dintr-o dată să tragă folos de pe urma situației avantajoase în care se află. Ultimele împușcături sporadice și fără țintă se sting odată cu lumina zilei. Am scos-o la capăt și de data asta, dar am doi morți, un muribund și vreo șase grav răniți. Dacă l-aș avea între mâinile mele pe unul dintre măgarii de la statul major care au ordonat operația asta, oricât de slei de puteri sunt, tot aș mai avea forță să-l fac terci. Bezna e mediul nostru preferat și abandonăm fără zgomot pasajul de nivel. Până noaptea târziu, nemții tot ne mai cred acolo. Vor pierde ore până să iau hotărâre și când în sfârșit vor ataca barajul cu vreo 20 de blindate, noi, de trei ceasuri, vom fi trecut de partea cealaltă a răului Dubs. I-am trimis pe toți cei rămași în viață la Machizarzi. Mâine vedem noi. Rămas singur cu Bernard, un tânăr recrut care a plecat de la Machizarzi ca să lupte alături de noi, aștept în partea de sud a podului din Clerval primul tank care va încerca să tracă apa. L-am păstrat pe puști lângă mine, pentru că mai curând îi încurca pe parașutiști decât îi ajuta. Nu știe să se servească de piat în care am învărât ultimul nostru obuz antitank. Nu-i greu, îl profitești în urmă ca patul puștii, ochești ca la pușcă și tragi numai când te apăs eu pe umăr, înțeles? Bernard stă lungit pe jos, bine apărat de prima treaptă a unui peron de granit, în timp ce eu stau genunchiat în spatele celei de-a treia pentru a observa fără mari riscuri mișcările adversarilor noștri. E cam răcoare în zorii zilei de septembrie după o zi întreagă de luptă și cu stomacul gol. Tremurăm puțin și unul și celălalt. Încă nu s-a crăpat de ziua când de partea cealaltă a apei, tancurile s-au pus în mișcare. Nu disting decât niște mase ceva mai închise decât noaptea care se sfârșește și aud răcnetele infanteriștilor ce le însoțesc, fără a le putea deosebi însă siluetele. Tancul din frunte s-a angajat pe intrarea dinspre nord a podului. Înaintează foarte încet la pasul infanteriștilor din spatele lui. Zdrangănitul șenilelor care strivesc drumul ne strivește oarecum și pe noi. În mod inconștient ne facem una cu treptele ce ne protejează și își optesc lui Bernard la ureche ultimul meu ordin. Nu-ți fie teamă, ochește bine și pe îndelete. Și mai cu seamă nu te gândi. Când eu te apăs pe umăr, tu apești pe trăgaci. Al nostru e. Îl împușcăm ca pe orață. Turela se învârte de la dreapta la stânga în căutarea unei ținte. va lungă de 88 de milimetri te duce cu gândul la gâtul unei reptile antediluviene spintecând aerul. 40 de metri. 30 de metri. 20 de metri. Umărul lui Bernard tremură puțin sub mâna mea, eu însumi sunt înghețat de spaimă. 10 metri. Am apăsat pe umărul băiatului și ultimul nostru proiectil a pornit în aceeași secundă. Tancul arde. Turela, blocată printr-un miracol, nu se mai poate învârti în nicio direcție. Arunc prima încărcătură gemon și în aceeași clipă izbucnesc urletele obișnuite ale oamenilor mei. Conduși de în anspași, căruia îi ordonasem să-i ducă spre Machi, au rămas tăcuți pitulați la 20 de metri de mine timp de două ore. Iep, iep, you, uu, alte două explozive gemon se năpustesc în tank aproape în același timp cu cel aruncat de mine. Infanteriștii nemți, împușcați de la 10 metri, se prăbușesc pe loc. Acțiunea a durat două minute. Încetați foc, după mine toți. Urcăm cât putem de sprint în coasta muntelui de lângă noi. Tancul incendiat continuă să ardă la ieșirea a podului, celelalte s-au oprit nehotărâte pe partea nordică. Vor mai trece trei ore până când nemții se vor hotărâ să ne urmărească, ajutați de vreo 10 automitraliere. Dar cum ei sunt constrânși să folosească drumul, iar noi ne aflăm în pădure, vor face cale întoarsă pe la amiază, dezamăgiți și cu coada între picioare. Îi vedem trecând pe coasta muntelui la 10 metri mai jos de noi. Nici nu bănuiesc ce noroc au. Nu mai avem niciun exploziv gemon și dacă i-am atacat doar cu carabinele, ar fi curată sinucidere pentru noi. Am făcut destule prostii dând ascultare ordinelor începând de ieri dimineață. În ceea ce mă privește, nu mai am nimic de a face cu Clerval. L-am luat, l-am ținut pentru nimic și l-am pierdut. Și așa am plătit foarte scump hotărârile absurde ale strategilor de birou. Dacă podul îi interesează, n-au decât să vină să-l ia chiar ei cu blindatele armate întâi, când vor avea benzină. Geniștii nemți au minat podul din nou. Îl aruncă în aer în cursul după amiezii. Frumosul nostru cadou sângerând, pe care l-am ținut în mâinile noastre zdrobite o zi întreagă, nu mai e decât un morman de fiare răsucite, scufundate în adâncul apei. Proștii.